Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Halaqah Al yang keempat dari silsilah mengenal agama Islam adalah tentang keutamaan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu wasallam. Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam memiliki banyak keutamaan yang tidak dimiliki syariat sebelumnya. Di antaranya yang pertama syariat beliau sallallahu alaihi wasallam adalah untuk seluruh umat manusia. Allah berfirman, "Kuliai ya yuhan nas inni rasulullahi ilaiyukum jamiaa". Katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah rasulullah untuk kalian semuanya. Wajib bagi setiap orang yang mendengar diutusnya rasulullah sallam untuk beriman dengan beliau barang siapa yang tidak beriman dengan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah diutusnya beliau maka dia kafir meskipun dia mengaku mengikuti syariat seorang nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wallazi nafsu muhammadin bi yadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min Billahi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya tidaklah mendengar tentang diriku seorang pun dari umat ini baik Yahudi maupun Nasrani kemudian dia meninggal dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa kecuali dia termasuk penduduk neraka hadis riwayat muslim keutamaan yang kedua Syariat beliau SAW adalah syariat yang paling sempurna. Rasulullah SAW bersabda, Mabagiyah syai'un yukarribu minal jannah wa yuba'idu minal nar illa wa qatbuyin Tidak ada sesuatu yang mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka kecuali sudah diterangkan kepada kalian. Hadis sahih diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Datang beberapa orang Yahudi kepada Salman al farisi radhiallahu anhu dan mengatakan: "Qad al-lamakum nabiyukum shayin hatta khiraah. Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai tata cara buang air kecil." Hadis riwayat Muslim. Apabila permasalahan yang dianggap sepele oleh manusia diajarkan oleh Islam maka bagaimana dengan permasalahan yang lain Islam mengajarkan akidah kepada Allah akhlak kepada manusia tata cara berdagang makanan yang halal makanannya haram dan lain-lain Oleh karena itu seorang muslim hendaknya bersyukur atas nikmat hidayah kepada Islam ini ketika banyak manusia yang tidak mendapatkannya Itulah yang bisa kita sampaikan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaramu Abdullah Rai